Ligga varning! Spotta gärna ut den där podcasten ur munnen! Du vet inte var den har varit! Nikolaj, vad gör jag? Uh, no, <laughs> jag hoppas att du äter. Nej, det, det där var min ljudliga pantomim av... Nikolaj på jobbet Jaha ja, Kanske det ska sluta att det du, du suger kuk som profession Det är därför det är roligt Skojigt Jaha Felatio. Jag skulle som bara vill få in att det kanske är ofrivilligt Vi skippade ja. Det här är ändå mindre störande Än vad vi faktiskt ska tala om idag Tycker jag Mm, alltså på, på, på vissa nivåer, så alltså, ja. Jag att du håller med mig om att i yrke som professionell kuksugare tilltalar alla dagens ämne. total omvilket om vilket... Uh. Ja, men, de är kopiösa, kopiösa mängder ner i halsen. Det är väl tema för dagens avsnitt. Ja, jag om inte kanske får vara och folk använder sin fantasi. Eller som en så här ofrivillig lyssnare sa åt mig en gång i all hast att Man vet ju aldrig riktigt vad det är man klickar på. Men om du inte heller riktigt är säker. Eller vill veta. Så trigga varninga gmail.com. Eller hur var det? Mm, precis. Och, och alla frågor och, och kommentarer så kan ni såklart också skicka in till oss via Twitter där, där vi hittas som att Triggervarning 1. Mm. Och kom för all del du också på vår Facebook-sida. Valfri tolkning av auditiva trigger. Men ja, mm. vad ska vi diskutera Nikolaj? Det var ju inte den där fellation idag så att, vad blir det nu då? Nej, no men, no men andra, st ja, antar, stora saker som stoppas in i mun uh, uh, <laughs> Mukbang <laughs> Ja, det ska vara stora saker uh, Ja, just det mm, Ja, uh. alltså Mukbang, uh, i, vad ska vi säga, direktöversättning Så blir väl uh, sändning av ätande <laughs> Så här, över värdnätet när no, de har någon sån man har av tv och liksom äta koreanska. Ja. Ja. Ja. Um, mm. ja, att jag försöker ju alltid vara professionell. Tvärt emot vad nu vår uh, blygsamma post föreslår. Och uh, jag gjorde ju då forskning, research, mm. uh, inför... Ja, <laughs> <laughs> ja shout out till bästa Dr. Martin Sempernet. Som också är en trogen lyssnare, förstås. Uh, ja, jag gjorde som då forskning inför det här avsnittet. Ja. Alltså, här sitter man och tror att man är som luttrad i allt vad gäller fetischer och, och, och som till och med matpornografi. Men att alltså, som, nu är det ju jag inte, jag känt till mukbang innan. Och mukbang får fortfarande, bara ordet blir fetischistiskt. Det, det känns som att det blir liksom en sån där gyckepor-gangbang. Liksom. Men det som, det som är ännu värre, det, typ, det är folk som sitter och smaskar och liksom är äckliga och trycker saker i sina hål. Och så säger en liten angelisk röst i mitt huvud ja men, men sami, liksom, om man tänker på all filth, som du tittar på frivilligt, på annars på internet. Är det här någonting som triggar dig? Och jag är liksom: Yes! Yes! Motherfucker! Ah. Mm. Alltså, jag tror det är liksom så där det är samma sak som att säga någon som trycker upp ålar i näsan. Det är inte jag inte förstår processen. Det är där jag tror att jag har liksom hjälpt nog att som skulle vi säga, ta mig an uppgiften själv men det, det stannar som alltid det som står but why? och så liksom fastnar man i någon sån här logikloop och det går som inte att komma ja. ut så mm. ja jag, jag liksom jag vill jag är rädd, jag tror jag behöver en vuxen som Dafuk ja mm. ja, jag måste säga att det här det, det här fenomenet jag är ju väldigt sen till, till det här partiet alltså med, med så många ja. andra saker det men, men alltså jag, mycket mat ja, ja, precis. Ja. <laughs> jättemycket mat och så få deltagare ja. uh, men, <laughs> Exklusivt. Ja, men, men alltså, uh, jag blev ju medveten om, om det fenomenet kanske är någon månad tillbaks mm. uh, det det var väl egentligen YouTubes famösa algoritm som, som mm. plötsligt föreslå en sån här uh, en, en video som samlade ihop. Alltså hade, hade klippt ihop från flera olika mm. ja, här, ätares mm. videor. Ja, uh, så jag uh, tänkte då så att okej, okay, vad är det här? Jag har inte hört om det här tidigare. Uh, sen var det via några sån här mer hälsoinriktade kanaler som jag följer som uh, talar om det här fenomenet med koppling till just uh, ett störning eller liksom problematik gällande, gällande ätande och, och trender och, och så här uh, på specifikt Youtube och, och, och Twitch och annat och det, det känns liksom jag, jag kände mig gammal när jag såg den här mm. Men... För, för på något sätt, jag ser det, och precis som du sa, att man ser vad som händer. Man förstår den där processen. Och mm. man vet på sätt och vis att ja, att det där, det där är ju liksom, någonting man kunde göra. Men, ja. men, det, men min, min, min reaktion blir sådär: alltså, Ät med munnen fast. Ja. Så, liksom, det där är inte korrekt bordskick. Och det var så intressant att jag, jag får Ingen som helst känsla Av att ah, Det här Ger någonting positivt mm. No men att Nu är jag ju Varken så här hobby äh, Ska vi säga Japanolog eller liksom äh, Har någon sån där större liksom, Orientalism I mig Men att som Allting som kommer från Asien och när jag säger Asien brukar det ofta betyda Japan men att i det här fallet är det Korea men att som ja. de här människorna så liksom, inte alls i nedsättande ton utan liksom bara liksom att de här människorna har en så annorlunda kultur. Jag tror att för att som försöka vrida sitt västerländska hur rund så, så Ja, det, det, det är svårt ibland. Jag måste ju säga jag förstår inte ens en bråkdel av, ska vi säga, popkultur som kommer från Japan. Uh, och att som till och med sådana här konventionella influenser som typ Nintendo shit börjar ju snart gå huvud För att det är som så, så mycket, liksom, för här weirdness, for the sake of weirdness, att, det liksom, man, man mm. känner sig, som, precis som du säger, liksom för gammal för att ens kunna försöka förstå så man blir ah kan och bara tittar åt ett annat håll hoppas att det försvinner att, mm. vad gäller den här Youtube algoritmen så att jag menar den är fascinerande för att jag, menar, jag, jag sitter som i all så ro där då, och tänker jag jag ska bara trycka på Youtube och så här. och så blir det som så där Youtube algoritmen hej hej uh, vill du se vad sumo brottare äter Ja. Och jag är liksom uh, okej. Okay. Och så ser du liksom en sån där mm. 20 minuters video med en riktigt tjock och glad gubbe i USA som äter någon mega kött i på varenda dag och tycker det här är det bästa som finns. Att som man ser mm. man lär sig frågetecken, men samtidigt att man, alltså Youtube var, varifrån kom det här nu? Ja. Att att jag tror mm -hmm. att anledningen till att man inte som kanske har tänkt på mukbang så mycket innan nu när vi fick det här ämnet, thank you very much, så, mm -hmm. var ju, så är ju det att det finns en sån där subkategori för mig på nätet. liksom Jag tror det är kanske samma filtreringssystem jag har på nätet som så där inrotade rasister har. Att liksom, för i, i dem så finns det bara liksom... Det finns vi och så finns det dem och de är indälade som liksom negrar och judar och liksom allt annat som deras små här småhjärnor kommer på. Men att alltså, som det finns liksom bara du ser ut på ett visst sätt så tillhör du den. Liksom. Och att jag tror jag har samma snäva definitionssystem av videor på nätet. Därför att jag klickar på tillräckligt okay. många nonsensvideor i mina dagar att jag börjar som kännas som att ja men jag tänker inte ens klicka på den här videon. Vad den ser ut, vad den är, därför jag vet att det är bara skit. Så vi kan väl kalla mig okay. för nu då en, en internetinnehållsrasist. Kanske jag ska skapa ett parti i något extremt höga Fan. Jag blir allergisk mot min egen nätrasism. Men att, ja. men att som... Men mm. jag tror liksom den muckban faller den här kategorin. För det sitter alltid liksom någon sån här random ung människa och apar sig framför en kamera. Liksom, mm -hmm. Alltså för att på bästa finlandssvenska som sitter där och beter sig. Och, ja, men, och sen då men, så ska folk lika egentligen... och tumma upp och donera. Och jag liksom att nej. Uh, alltså I'd love to but <laughs> I'm saying what you're gonna do. So, ja. men, och så andra, men, men, men egentligen gäller det här med. ju... Inte gäller det är ju alltid specifikt liksom enbart unga. Nej, men... Att, att så att jag visst förekommer det ju också... Hur ska man beteckna de här? Jag säger jag sa för egen sinnesråd så säger jag Men <laughs> det vet jag. Ja, men de kallar ju sig för... Säger, äh... man, säger man muckbangare? Nej, alltså de kallar ju sig för... Vad var det nu? Mat... Någonting, inte producenter Men liksom mm, ja Matkonsumenter och, Nej alltså De är som Matåttörer liksom, Nej alltså, liksom För deras grejer är liksom att Alltså de som faktiskt är inne i det här Och så är det som konstform yeah. Så de har ju som äh, De säger sig mer som inte att de som äter Utan att de som mm att de förmedlar liksom någonting till publiken att de är som deras yeah. rör in mm. att de är som, yeah. många, det finns ju många mm. sådana här bokbarn alltså, som försöker så vara mer interaktiva. framförallt de här som kör via Twitch och andra sådana här streaminggrejer äh, som typ den här Freaka och så här att de, de tar ju förslag direkt av publiken, så de är ju med som publikens avatar eller någonting annat Jo, jo, jo och, och där, där kommer man Mugans till en sån skillnad Uh, lite mellan vad, vad jag skulle säga, den här. Som jag uppfattar, det nu är en, en ursprunglig form av mm. det här fenomenet. Uh, som väl var som en tanke att du har en person som sitter och egentligen livestreamar sin måltid. Mm. Uh, ja. Och, och publiken har då möjlighet att interagera med den här personen eller sen kan en person som äter ensam se på det här och kanske på så sätt uppleva att man är liksom, med där i den här situationen, mm. att man inte är ensam. Ja. Det för, som, för som jag förstod så är det här med, med liksom just med ensamhet och att äta, äta ensam så har det liksom kulturellt sett mycket annorlunda värde. eller liksom en annan ska vi säga en annan inställning till det i, till exempel i Sydkorea än, än, vad, det, än vad det sen är i, i, i västvärlden i, i övrigt. Nej, om det skulle stanna där så ska jag förmodligen ja. inte ha några problem med det. Att nej, för att nej men det är just det med att här tänker jag, den här ursprungliga formen. Så, så ser jag att kanske är mera det där. Men, men jag sen det här av avarterna som, som kommer till en via Youtube. Så, <laughs> så ju, ja, ja men liksom om det är bara någon som sitter nära och bjuder in folk att delta i deras interaktiva måltid. Uh, så so mm. yeah. liksom, det, det, det är inte så svårt att förstå för att folk har nu i årtionden sett på matlagningsprogram och de har sett maten tillrädas de har i vissa fall sett maten ätas det är inte något nytt att folk sitter och äter och har en diskussion liksom på uh, på tv men att jag tror mm. liksom problemet är att det, det kommer in den här perversiteten och att liksom Håll i hattarna, för en något kommer det här att bli psykologiskt. För i något sätt, mm. uh, så kommer vi måste diskutera ASMR och liksom sådana här saker. Ja, jo. Uh, ja. Men att jag säger det nu för att alienera all vår publik. Att att Problemet är att modern, ska vi säga nät-tv, så har så är som fången mellan två extrema lägen. Den ena är uh, den här vad skulle jag säga, hyperenergin som alla måste ha. För att om du inte liksom ja. är den största clownen som äter ditt eget kaka så då är ingen intresserad av att på det för då är du liksom långsam och tråkig. Att de kommer ju bara liksom få the show. Yeah. Mm. Uh, och, och det andra är liksom att allting, allting är liksom det, det kommer inför en frisk publik och att nu väljer mina ord noga Uh, därför att jag vill vara väldigt säker och försiktig så att jag förorättar så många människor som möjligt med mitt uttalande. Att som problemet är att alla människor idag så är liksom har så många jävla problem att om man lyssnar på vilka saker som folk citat lider slutsigt av så är det ju ett under att folk knappt existerar mellan de vibrerar sig i sängen och liksom har färd och tillbaka i sängen antar jag. Att det faktum att du måste sitta och se någon idiot liksom grisa i sig så det bara sprutar åt alla håll så det känns det som att uh, men att kanske det är bara dags att ända ditt nu eller någonting för jag vet jag, jag tror att liksom jag kan inte själv, jag ser mig som bättre eller sämre människa än någon som skulle säga behöver säga flera timmar med uppbang på där för att fungera men att jag säger att vi har kommit i den graden nu. Att vi har ett samhälle där det här är liksom. Men det är väl okej. Okay. Jag, jag måste sitta och se min, parchi, mm. min favorit twitch streamer Sitta och skrika näger åt folk liksom. Flöta timmar varenda dag. Jag vill inte spela själv. Jag vill inte delta i någonting själv, Jag vill inte göra någonting själv. Jag vill bara sitta där. Jag vill inte ens liksom ha egna värderingar. Jag vill höra någon annan uppleva och leva åt mig. Samtidigt som jag vill se någon sitta och äta sin ångande mat och höra hur de mumsar yeah. där. För att annars så får jag liksom flimmer i huvudet. jag okej okay, men, liksom, where do we go from here? Mm. Ja, Fråga, frågan är ju att har du, håller, håller man här på att liksom outsource sitt eget ätande också. men Det känns ju som de outsourcer sitt eget lävande. Ja. För att... jo, jo, jo, jo, men, men det är ju, jag tycker att vi har diskuterat det här, eller liknande grej, tycker jag, tidigare i det här med så här, reaktionsvideor på spel. Jo. Och att man tittar, tittar på hur andra reagerar på ett spel för att ju i princip få veta att ah, men så här borde jag reagera. Ja, men... Till exempel, det, det är ju som de som säkert skulle inte hålla med om att det här är fetischistiskt. De skulle kräva att det här är hälsosamt, mm. det här är en, en form av expressionalism. Att liksom, det är bara en uttrycksform bland uttrycksformer. Och det finns en annan subkategori både för Twitch och andra ställen för ska vi säga kreativt ätande som en form av underhållning och sådär. Men, alltså, ja. men alltså som. Du, men snart kommer det liksom creative pissing och snart kommer det liksom artistic yeah. coughing att liksom du måste sitta yeah. och bara höra hur folk liksom ejakulerar slammur alla hål och att yeah. liksom, i när när som var underhållning och liksom när började det bli fetischism och när liksom började det bli skadligt för jag tror mm. att linjen mellan alla de här är hafina. Jag vet att det är inte är min plats att säga vad är liksom bra dålig underhållning på nätet. Men kom on, för fuck's sake, Nu vill ni ju ändå jag ska säga att det här. Och here, here it is. Att liksom mukbang i sin enklaste form. Mm -hmm. Så är någon som sitter och äter och som... Riktigt nytt av mat och så får man ju säga till de subkategorierna om de ska vara extremt vackra, eller fula, eller tjocka, eller om det ska liksom spruta hit och dit, om det ska låta jättemycket. Liksom så här. Ja, det ska, det ska gå till spill väldigt mycket. Jo, att det är liksom det är som en, en sån här hyllning av, av grisighet och så här. I må, ja. många fall. Och att det här är ju någonting som jag själv liksom skulle kunna skriva un undan på för att jag älskar att liksom ha sådana här stora frossar i måltider liksom mitt och uh, så här utsteg till liksom lokala toronsipier har vi inte lärt er jag menar varenda gång vi stiger in där så dör personalen lite i ögonen det är de trevliga stunder det är liksom där de, mm. de bästa uh, så här konen eller frönat i programmen har såtts men att på samma sätt som jag gillar att säga sådana här typ man versus food och så här. Men jag tror att i botten för mig så finns det alltid det där att. Ja men hit ska jag vilja gå och prova och äta själv. Det var intressant att säga att de serverar just den här rätten där. Mm, det där ser jag gott ja. ut. Men inte, inte mm. kan jag ju säga att jag är liksom där för att fucking säga Adam Richman tugga. Inte kan jag säga att jag är liksom. Jag går till, säger Torun Sipirav för att, liksom, att idag ska vi smaska så mycket att alla andra kunder rusar ut. Alltså, mm. jag, jag förstår inte, inte sensen för det känns som att om någon kommer för att se mat till räddningen eller liksom för att se ja. mm. mängden mat som förtärsar och så här. Så mukbang har inte alls fokus på det. Deras fokus är på ja. det, mest, det absolut mest basala. Deras fokus är liksom på ätande eller i viss fall rent mastikerande. Och att jag förstår ja. inte, jag, jag, jag förstår inte. Nej, ja. mm. men jag tycker att det är som, som du som du just tog, tog upp det här med med de här mängderna mm. som du som det gäller där. Jag, jag skrev upp här några några så här frågor som jag hade. Tänkte jag skulle ställa, ställa för, för mig själv eller kanske ta fram här som just bas för diskussion. Du kan men... Jaha just så. Okej. Okay. Det är alltid en du, du önskar du hade. Ähm, men bara. <laughs> alltså, äh, frågan. Muckbanger min snob Nikolaj. Nej tack, jag, jag behöver inte något Kom sånt. Om ihåg att äh, ska visa den ångar i kameran. <laughs> ja, exakt. Ja. Äh, men, men, men det är just... Om vi börjar med den där sorten av mat. Ja. För, för, för jag tycker att där... Jag lyssnar på ett, ett kort äh, avsnitt av den här The Next-episode. Äh, som man hittar också på, på Spotify. Äh, där där de diskuterar kring kring just så här som mukbang fenomener och där, var, där så nämndes att det, allt som ofta så ska det vara äh, någonting ohälsosamt, det som är mm -hmm. det, det det ska vara enorma mängder äh, just snabbmat äh, som äh, hamburgare olika hamburgare måltider uh, det ska vara portioner från då Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, uh, Pizza Hut. Um, eh här vill man väl då säga kotipizza, Koti Pizza, Hesburger och kanske. Ja. McDonald's. Uh, ja, det en lokal förmåga som heter Jesse Jesse Eats. Han har en kanal. Han är typ äter sig igenom okay. hela Cheesburger menyn och Burger King var massor okay. och en massa sådana där. Uh, jag bara yeah. vill säga snabbt när du sa det, bara så här ohälsosamt. Mm. Att när jag försökt göra forskning om det här, jag, jag kan bara, yeah. jag vill bara säga research, men jag kan inte för det leder yeah. inte bra. Uh, okay. Så mm. Ja. Um, att uh, först problemet var att jag kunde inte som... Om det var liksom en sån här 10 minuters klipp. Alltså jag kunde inte sitta igenom det Jag satt som en minut och sa. Oh my god. Jag måste skippa framåt nu. Och skippade yeah. så satt man som 20 sekunder till sig. Men fuck sig. Om man bara skippa och skippa, Alltså jag klarar inte av det. Det kan vi diskutera yeah. om en stund. Det var bara där. Mm. Liksom, jag satt så här och tänkte. För jag försökte. Liksom, jag gjorde ett ärligt försök. Uh, Men alltså. <laughs> jag tror trodde fortfarande när jag bestämde. Okej. Okay, i think I'm done. Så var det när, bara som en kontrast i det här. Du sa det alltid liksom var någonting onyttigt. Så var det en ja. helt. Liksom, jag kan inte definiera det på något annat sätt. än en, en helt galen tjej. Som satt och skulle en sallad. Och hon bara satt och skräk åt mig. Hon åt sin sallad bara skräk. Liksom, hur jag var värdelös. Okay. Och hur ingen vill säga det här. Och hur ingen liksom, vill. Att man inte har några yeah. vänner. Och sådär. Och jag att åh oh Liksom. Varenda sak du säger jag blir med sann ju längre jag tittar på det här. Varför tittar ja. jag på en galen tjej som, som sitter och äter sallan och bara skriker. Och liksom visar sin abnormt stora mun åt mig. Alltså bara okej. Okay. Kryss i hörnet. Ah okej. Okay. Nu, nu liksom känns det som att det inte kryper stora liksom. spinnar i huvudet på mig längre. Så att ja. ja jag, mm. Bara en där. FYI. Så, mm. ja. Men. Men så här, om man ska försöka fundera på det där, alltså vad är det man vill liksom få ut av det här? Vad får man ut av det här som, som tittare? Vad, vad, om, vi, om vi försöker tänka tänka lite på det här, eller just ta och fundera. Det, jag, jag hörde igen i det här... Uh, avsnitt av den här The Next Episod så, så att, uh, nämndes det att en person åtminstone upplevde det här uh, att följa med i sån här uh, mukbang-avsnitt uh, att det, det var ett sätt att hantera uh, egen liksom, ett störningsproblematik om jag kommer rätt ihåg om ja, man vill ju aldrig uh, frossa längre i sitt liv när man har sett några videor. Ja, ja, det, det är där som jag tycker, ja det är min reaktion. För, för, jag, för jag tycker att det, det jag ser eller det, de, de flesta av de här avsnitten som, som har hämtats då fram just via Youtube eller som jag sedan för det här avsnittet då försökte titta på så den här, det här fokuset där så jag har hemskt svårt att se att någon skulle kunna bli hungrig. Eller väcka liksom den här vecka veckaptiten med ett sådant avsnitt. För, för om man nu tar kanske inte det mest extrema, men, men en av de mer, tycker jag, oroväckande så har vi ju då den här famösa Nikocado avokado Ja. Som, som ju, ju just gör det att det ska vara. Alltså, där det är så mycket drama Där är så mycket Allt annat Och sen så ska Det här ätande där så, Om man säger att det finns inte finns något sexuellt Eller något som hänt med i, I det här I en sån här mukbang mm. Så jag måste säga att Den Youtube-användaren Eller Youtube Vad heter det liksom, Skaparen av som liksom, Content, så försöker ju få det att låta som att varje tugga är en orgasm. Ja, men alltså, jag, jag snubblade över hans kanal. För Först så fick jag intryck av att här var någon som kanske hade gjort någonting med lite mer humor eller att det fanns någon sån där självdistans till det hela. Ja. Yeah. Och så startade jag en, en slumpmässig video där och så gick det ju som i typ fem minuter och sen började så Åh! Åh! Och han alltså, aha. Here we go. Mm. Och läskaläraytet i något skäde han typ och, och slogs under allting så det bara flög mat runt i hansläggaren här. Att... Okej. Okay. Mm. Det här känns som en jättebra och hälsosam och stimulerande, låt oss inte glömma stimulerande underhållning. Oj, jag önskar att yes. jag kunde sätta mig in i den här subkulturen och kreativt ätande att mm. som, ja. Ja. att som ja. men det, det är ju trevligt att han finns och det är ju trevligt ja. att folk lyfter fram honom och säger att här har vi en riktig artör Ja, i, men är det inte, är det inte som, som jag tycker det har sagt att uh, shine on you crazy diamond Ja, liksom men, men, dig tillbaka i till en kolbit ja, men, men, men faktiskt alltså där är, igen, då, några frågor som, som uppstår här att det här, är, det här är väl en form av som liksom matporr. Mm. Uh, uh, och frågan är att leder det här till ätstörningar? Är det här någonting som kan förvärra ätstörningar? Hos, alltså... hos personer som då har ska vi säga drag av det? Nu är det ju lite svårt där. Jag började fundera en hel del på introvert och extrovert beteende när jag såg de här videorna. Okej, okay, kan du berätta, eller kan du öppna det där lite? Nå, no, alltså om du tänker på processen så att som jag menar, vem som helst kan ju äta. Det är ju inte som jag menar, det finns, det finns en rad problem förknippade med ätande. Men att jag menar, vem som helst Tekniska borde ju ha förmågan att äta. Um, så ja. att i många fall så blir ju ätande en introvert handling. Därför att det är liksom en ganska privat handling. Det är få som sällan är särskilt bekväma att äta med sig totala främlingar. Det har visat sig i många fall rent av fysiskt och fysiologiskt omöjligt att äta liksom en stressfull situation. Det är ju som en rest av vårt så här flockbeteende att som vi när vi äter så måste vi om vi ska som ta någon sån här, om vi ska som få njutning av det hela så måste som tjej en lugn miljö och liksom under vissa ganska ritualistiska betänden. Det är ju därför som folk rekommenderar till exempel att om du ska hålla ett tal och du behöver lugna när dig skulle ska du tugga tuggummi för att bara processen att tugga så stimulera liksom det här lugnet för att din hjärna säger att men, nu äter du, alltså är du inte i fara för att okej okay. mm. ja. uh, men ja. alltså så ätande kan ju ofta se som en ganska introvert beteende. Att liksom att det här är oftast den situation där människan lugnar när sig funderar liksom många personer vill äta i fred de vill liksom stöd eller är och så här uh, man kan ju diskutera hit och dit med den här växande trenden eller farsotemän av vissa att allt fler personer väljer att äta ensamma eller framför tv som ett tillsteg att ska vi säga, isolera sig från som är socialt beteende uh, men ja. att samtidigt så är ju de här människorna på internet och att det är ju svårt att tänka att mm -hmm. du har en en videoström som ska gå ut till tusentals miljoner människor utan att det finns skulle vi säga en extrovert någonstans där i mixen. Uh, så att jag funderar bara hur man tar den här processen för att det är ju inte alla som gör de här videorna som på sätt och vis interagerar med publiken utan då gör ju det med som en så här Nej. performance. Jo, uh, jo, precis. Ja. Så, alltså, Jag tror problemet jag har här. För att Vi, vi tycker ju om analogier i det här programmet. Så, gör vi? jaha. Ja, det gör vi. Uh, det och ja, dricka Hör av dig du också, som grisen sa åt kursen. Och uh, det var ju, det är ju så här att om jag ska försöka likna det här vid någonting till typ nästa och säga mukbang och försöka liksom så är det samma sak som att men om jag skulle vara fyra år gammal och säga riktigt och nu menar jag riktigt jävla hård giraffpor att jag liksom jag tror jag kanske skulle stäga att hmm, girafferna beter sig nog konstigt jag undrar om jag borde fråga någon vuxen om det här och jag tror det är liksom lite där det som det kommer och nu är det som gjort ärliga försök att förstå jag har ju nu ja. det här erkännliga problemet att jag försöker tillskriva värdet i alla handlingar att jag, jag ja. anser ju att kanske uh, man inte bara förra, därför att kan sitta och se tusen timmar av uh, critical roles eller någonting utan att det måste som, det måste som faktiskt ge någonting, det måste tilltala dig men att sanningen är ju och där här har vi diskuterat många gånger tidigare att ju mer tid du investerar i någonting desto mer kommer det här att vara betydande. för att om ingenting annat, om det inte har fått ett som så här faktuellt värde så kommer det bara att den här tidsinvesteringen ger ett visst värde. Du vill få någon slags utbetalning för din tidsinvestering. Uh, att... Jag ser på det här med Uckbang, Jag har gjort som ärliga. Mm. Försöker att förstå. Och jag försöker som tillskriva det här med värdet. Och förstå vad är värde som den stora tanken bakom. Om du inte liksom lider av då, någon sån här uh, ASMR. Och behöver som förutlopp. Vilka antar vi kommer till förr eller senare. Och det är bara en ja. vanlig person som är liksom. Haha lol vad ska jag titta på internet idag? Uh, och så tänker den om jag sitter och glosak stimmar mukbang uh, Och att mm. sanningen. Ja, men jag förstår inte inte alls ja. alltså de där girafferna får knulla hur hårt och artistiskt de vill men jag förstår ändå inte Jag bara tycker att de har roliga ljud och sen så känns det lite skrämmande och så kanske jag går iväg och det är liksom exakt samma sak med liksom hey, Okej. Okay. och så måste jag gå någonstans för att, mm. det att ja. oh, jag önskar jag inte öppna den där dörren jag vet ja, ju hur alltså, de där jag... girafferna är än de har haft när de har tagit några glas. Ja, men, men som sagt, du, du sa du tycker om analogier och du kan inte stava till analogi utan anal. Så säger ja. väl någonting om girafferna det också. Jo, Jag kan men... mota dig prutt ändå. Ja, exakt. <laughs> men, men... <laughs> Varför kommer Oj, vi alltid hit? Jag vet, jag vet inte. Jag vet inte. Liksom. Oh, Okej. Okay. Ja. Ja, man kan inte ja, stava alltså... analogi heller utan G. Och G, Nikolai, this sure got weird. Ja, <laughs> ja no, men back on track. <laughs> ja, back, back on track. Men mm. alltså det här, ja, det här alltså mängderna. Ja. Som, som man äter här Så det är ju det är ju intressant att det det, för det det är ju inte heller alltid det där Bara ätande Som är där i, i huvudrollen Utan det är ju det där att Hur stor mängd det är Att ska det då vara rent av Långt över 10 000 kalorier I en sån där måltid Som, det, som det. det då vissa, vissa då försöker Äta som vissa äter och som vissa då bara uh, ger, ger bilden av att de försöker äta. Men egentligen inte. Alltså okej, här så kommer jag att kolla lite bullshit. För att som... Yeah. Alltså okej, okay, att det finns säkert någon som sitter och äter hela den där jävla mängden från början mängd. till slut. Ja. Yeah. Yeah, det, det finns ju som... I mean, Mukbang säger ju inte på samma nivå som det säger competitive eating. Som det finns ju så här ja. dedikerade kanaler till. Jag nämnde ju tidigare den här Jesse Eats från Finland. Ja. Kolla in honom om ni vill se en, en riktig fin trycka som allt för mycket mat i sina hål. Uh, men att um, många av dem här så att det är ju inte heller någon nyhet att som när asiaterna äter så äter de ändå mindre mängder. Många av de är västerländska muckbangarna. De har ju de här kyckliga kyckliga mängderna. Och jag är säker på yeah. att det finns folk som klarar av att äta dem. Jag har inte sett hela videor. Men sen finns det andra videor där det sitter som den lilla pyttes, pyttelillaste uh, flickan där. Och, hon ska som, och man ska som tydligen förtroende att jojo jo, då äter hela det här berget med mat. Fuck you. Och att men att mm -hmm. kanske det är inte viktigt. Att liksom, jag tror kanske det är det minst viktiga. De här mängderna så är som att faktum är det där som känner ändå lite säkert Att oj du har riktigt mycket skräpmat och du ska äta allting. Oh I, I get this. Uh, I, I'm hip. Oh, oh, oh, oh. Men att till exempel mm. jag satt och, och jag såg en video med liksom någon söt blond in då. Som satt att skulle trycka i sig. I typ världens största pasta tallrik då. Och hon tog ju sådana jävla monster-tuggor. Att yeah. liksom, det skulle vara omöjligt. Att hon ens fick in en av dem i munnen. Och sen då så minskade den tallriken lite lite hela tiden. Ja. Yeah. Alltså, fuck you. Liksom, no way att du har ätit det där. No fucking way. Plus att det hjälpte inte heller att varenda gång. Hon liksom satt en sån tugga i. Och så liksom. Alltså hon har ju som liksom det där samma liksom teaterstön och liksom det där förvånade uttrycket som liksom brukar ha när de drar ner byxorna på mannen i videon och liksom säger så här så sig nöjt förvånade och det finns en monsterkuk där inne och det är som att som verkligen varenda tugga det här är inte ja. sexuellt eller hur var det? Ja. Nej, och eller det så? Nej, nej. Nej. nej, och det, för jag tycker också att i, i det här podcast-avsnittet som jag lyssnar på så, så, så sa de också att nej, att det är ingenting sexuellt i det här mukbang. No, det här var ju inte kanske slutsatsen i det här själva avsnittet, men det var en, en som själv då också hade sedan börjat med men sa ju som liksom, Göra Sven Muckbang-videor och liknande så, så mm. sa att nej, att det finns definitivt ingenting sexuellt i, yeah. i så här. Men, yeah. men, men, det, men det är nog. Oh. Ja, det är det, det där fokuset på det här enorma tuggorna. Mm. Äh, och sen det där att du får aldrig i princip. Liksom, du måste hela tiden ha munnen full med mm. mat. där äh, Och jag tänker så alltså, där är där det är det ju speciellt kanske fokus på nudlar i många ja, av de här det videorna. Folklärt. Och det där att du ska, du ska liksom äta, du ska skyffla in de här nudlarna samtidigt som du ska ha extra mycket ljud. Uh, och du ska, uh, no, just så att se, som du sa att vissa gör uh, så här vissa miner och så här som man lätt kunde associera till just pornografiskt material ja no, Det finns ju tydligen och, och så där här, eller du... det mm. existerar ju så här så, så kallad ASMRotika. erotika Alltså ASM-erotika. Uh, och, so. och de är ju specifikt designade för att vara så sexuellt stimulerande. Uh, ja. Men det är ju liksom så här videor att, liksom att du... Redan från, från videon börjar så liksom du puffar in maten och du ska höra hur den puffar så du har liksom yeah. de här folk tar på sig handskar när de hanterar maten och äter och allt så det är väldigt så yeah. ljud och liksom de skrapar och liksom att, och att yeah. det här går ju igen på, in, på det här ASMR jo, jo, jag tänker att det, det är kanske bäst att man nämner vad, vad det här står för Ja, ja varsågod Ja alltså men no, då det är engelska jag säger att sensory meridian response alltså en en en, en upplevelse av så vad ska vi säga en behaglig uh, en, vad ska man säga det här det som liksom, sökade kalla koorna längs med ryggraden rättvis men men men en så här, en så positivt lite så här, en så här, en tingling sensation det verkar ju vara en väldigt stor debatt att som ska vi säga avassociera det här från något sexuellt att ja, man ju mm. tidigare försöka beskriva det här som någonting orgasmiskt. Att, liksom, jo alltså en, en hjärnorgasm. Men det här gillades ju tydligen inte och eftersom vi lever en tid av definitioner. Äm, ja, och samtidigt är många, många väldigt puritanska. Så, ingenting sexuellt. Ja, men liksom äh, alltså om, om man någonsin har fått gåshud. Mm. Ja, jo. Så alltså, det är ju inte, alltså du behöver ju inte en specifik känsla infinna sig. Men att liksom just att kroppen så ger en sån fysisk reaktion. Som inte alltid är som så här, här kontrollerbar Man kan stimulera ja. den. Om man liksom vet vad som får en att reagera på ett visst sätt. Ja. Uh, till exempel det finns vissa som kan få gåshud eller reagera på ett sånt här ASMR liknande sätt. Genom att säga bli struken lätt av en fjäder. Eller liksom ja. så här väldigt fysiskt. Och då får, och jag förstår därifrån så har just steget lätt att man går till någonting sexuellt. Och jag skulle, den närmaste jag kommer när jag försöker fundera hur det här kanske fungerar. Ska vara som att tänka mig just där när man förlorar kontrollen i liksom höjden av sin orgasm eller någonting men det får man ju inte göra nu då för då kanske någon blir ledsen Nej. i ögat så fuck that shit då. men att för att gå vidare från den här fjärden, det finns ju vissa som får gåshud av allt från att de blir skrämda till att de blir upphetsade till att de blir stimulerade på andra sätt och det behöver inte alltid vara fysiskt ja. det kan vara rent mentalt kan uh, nu mm. då vidare ja. till det här Och liksom för att uh, För att liksom Säga vad det här egentligen betyder Det här ASMR eller vad det innebär Så då menar jag det är just en sån här då, uh, Ska vi säga Någon slags Sensation som du upplever då Oftast och börjandest och från Från toppen av hur Vad den är Liksom mm. när ja. mm. Men att det är liksom en men det är liksom en, en behaglig känsla. Jo. Uh, ja. Jo. Det, det är ju inte precis du. Inget sexuellt. Men att en behaglig nej, känsla. Nej, men en men men känsla av välbehag. Ja. Och att som, det som jag inte blev blivit klar på. Gällande det här. Att om de liksom vill klassa det som. Någon slags sjukdom. Eller liksom a condition. Eller om det bara liksom är ett fenomen. För eller för att klargöra, jag har inte fattat av folk som har det här för det verkar vara vissa folk som bara har den här reaktionen så vissa som inte har den ändå. jag antar att jag inte har den ja. um, så jag har aldrig riktigt förstått att säger de sig själv som offer eller ser de sig själv som utsatta eller ser de sig själv som speciella eller privilegierade för att de har det här jag förstår inte riktigt ja jag inte, ja ursäkta säger bara. Nej alltså jag, jag vet inte för att på ena sätt så känns det som att det finns folk som försöker göra den här debatten till någonting kliniskt medan ja. andra uh, försöker liksom hålla det på en sån här att, liksom, att det finns vissa människor som är speciella, du ska inte försöka förstå dem, du ska bara inse att de här kanske vill, vill göra eller utforska sin speciella det ingling sensations absolut inte en orgasm. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Så jag, jag vet inte för att de här definitionerna så, så faller och fallerar. Och att jag yeah. vet inte riktigt om det behövs heller. Men att hur det här nu då relaterar till mukbang. Så att mm. det, finns, det finns så kallade triggers nu då. Och, liksom, och det är ju bra för vi yeah. lyssnar ju, fortfarande på trigga varning haha represent mm. uh, och, att, och det här kan ju då vara allting från att någon viskar eller någon skrapar mm. eller uh, att de ser någon liksom, röra vid sitt ansikte med händerna vilket tycks, tycks vara väldigt vanligt men också att någon yeah. som tuggar och smaskar du, bara, liksom, bara interagera med mat antingen auditivt ja. eller, vi, eller visuellt det här ja. är också producera väldigt så här välbehag för dem och uh, här börjar nämnas viskande mm. en så här väldigt uh, en så här viskande väldigt nära mm. en mikrofon eller alltså, tanken är att väldigt nära ditt öra mm. så, så ska det också vara en en eller kunna vara en, en, en triggande... Ska jag säga, uh, Faktor. Vi gör allt för lite för våra ASMR-lyssnare. Vi är så triggande program och vi gör ingenting för dem. Så so here we go. Du är CP. Där. Ja, jag vill ju bara säga. <laughs> så du börjar det då inte välbehag eh, blandat med skam? Nej, vad vadå skam? Jag dömer inte. Jag bara säger att. Eller jag bara viskar. Alltså, han, hon eller det. Ut, kanske bokstavligen lider av cerebral palsy. Jag kanske gör det nu. Okej, okay, no, men vi ska inte, vi ska inte så särskilja som att. <skratt> du lider av källvald autism. Jag kan riktigt se hur de. Nu liksom svajar av och an i ett. I ett oerhört Som inte är en orgas. Mm. Precis. Ingenting sexuellt. Det uh, uh, hälsofostrande programmet. Ja, absolut. Mm. Men, men jag alltså alltså, så sådär... Alltså ASMR-videor... så Vi har ju också där nog uh, finska... Alltså inhemska aktörer... Oh, uh, really? som, ja, Ja, som, som fokuserar på just det här... Mm. Oftast, oftast då koppling till matprodukter att uh, just prasslande med, med papper uh, knäppande och, och, och rörande vi just der, uh, olika förpackningarna och vid den här maten och, och sen att just med, med viska. men viska Kan jag liksom stoppa dig liksom right the fuck there för liksom, ja. jag tycker bara nu, eftersom det är svårt mm. att liksom definiera varken de som äh, lider av ASMR eller har det eller har beviljats av god själ eller whatever. Ja. Eftersom vi inte ja. definierar nu om de liksom här är sjuka eller liksom de krävs av special attention eller någonting. Kan jag så bara fråga, men vad fitt. Liksom är det här. Vad fitta är det liksom att folk ska liksom sitta och lyssna på folk som prasslar i här. Alltså, what the fuck? Alltså, ja. Folk slutar säga på, på porr längre. Alltså, ja, jag vet att jag är gammal och trött och utlevd och liksom inte, inte får hundra kommentarer någonsin för jag är förhållandevis vit och säkert privilegierad. Men som what the fuck? Hur alltså, kom vi hit. Ja. Det, det, det är en att, bra fråga Jag vet liksom att är en sån här liksom Elak, arigubbe Som bara vill ha världen på mitt vis Men att det är som samma sak att känner liksom För vi har diskuterat det tidigare uh, att Som att mm. jag, jag, Vi har diskuterat det till Läda Och Nikolaj har kommit med många insiktsfulla Och liksom så här Väldigt politiska Och, och psykologiskt Uh, inriktade kommentarer som ska som brygga förståelse alltså till och med min kromagnon hjärna men jag förstår ändå till exempel what the fuck därför liksom point med att ha mer en två vässor <laughs> för att, som, att jag men, som jag vet att vi är här igen jag bara måste förklara hur jag tänker liksom, jag men, no, kom, ha, okay. har du en snopp då går du på pojkvässan har du inte, men då går du på flickvässan liksom varför måste man göra det svårt? Varför måste din högst personliga definition som ingen kan förstå, få förstå eller för den den vill förstå. Varför måste det bli alla andras problem? Men vad har det att göra med att sitter och ser på videor av folk som prasslar på internet? Jag förstår inte. Det är som att... Liksom, att så får man försöka förstå så kommer det bara en massa personer och skriker att det är att du inte förstår någonting, och liksom du ska inte ens försöka. Och att och eftersom du då per definition inte förstår, eller liksom bara släpper all så kritiskt tänkande och bara hänger dig, så då är du, liksom, är du som dum i huvudet och liksom räknas inte din åsikt. Så med den definitionen så måste ju allt få finnas, allt är lika värt, och det finns som inte någon här jämförande. Det finns ingen jämförande utvärdering. Det finns inte det här medvärdet. Det är bara bara konsumera. Bara liksom, om du bara känner någonting så ska du gå med det. Du ska inte fundera varför du känner eller varför, varför det här på något vis stimulerar dig. Och jag, och jag är som, men, men varför? Var, varför? Ja. The, this is why we can't have nice things! Ja. Ja. No, men koppling till just det här specifikt det här, Just ASMR ja. och liknande så jag, jag är rädd att jag kan inte ur en personlig synvinkel så kan jag inte. Inte kan jag. börja försöka förklara. Alltså, då hur ska jag, jag förstå jag det och ska du förstå no, alltså jag, jag, jag är helt Positivt inställt till godis. Jag tycker att godis kan få fortsätta existera. Men, men jag, jag får prassla. inte... Jag, jag får inte något ut av de här ASMR-videor som jag har tittat på. Det, om jag inte reagerar på att personens bordskick är usselt. Mm. Så får jag en känsla av att jag vill slänga bort min telefon min tablet, eller datorn, eller vad jag ser det här. För att jag tycker att de här, ljud, här ljuderna är påträngande. De, ja. de, de, de, de får mig direkt att vilja bort från den här, från den här situationen. Det, det här är ju kanske en del av den här, den här diskussionen eftersom du, som du sa, att vissa människor så upplever inte det här. Det här. Det här, det här liksom välbehaget med åtminstone de här som beräknas vara vanliga triggar för det utan vad kanske det, snarare, det kan största fråga en... där ligger min mm. största fråga alltså att, för jag vägrar att tro att alla som står och säger mukbang eller så specifikt och ASMR videor är sjuka yeah. att de liksom de, de nej, lider nej det, så... det, det ska ju inte säga Ja, men för att, det är ju det som att jag har svårt att tro att alla som lider så svårt nu då, av att de blir stimulerade av att höra folk tugga. Alla de som kommer och ser de här videorna hela dagen för att må bättre. Utan jag tror att man måste måste kända utgör av folk som dig och mig. Som liksom är liksom i alla aspekter normala, även om mycket bittra. Uh, och att som jag förstår Men vad har ni ja. utav att säga det här? Och det är det som jag inte förstår. För att å ena sidan står han står som folk och som att ja, det här är inte en sjukdom och det är ingenting sexuellt och vi ska inte klassa det som någonting och knappt finns det men du ska inte försöka förstå det för det är väldigt seriöst. men Det där tycker jag ju att det är liksom, som sånt. Det, det, där, det där fallet är så att man är just att så, så att, säga att du. Du, du så att, säga att du får inte vara med och leka i, vår, i vårt klubbhus. Eller. eller här, du får inte vara med i den här leken. Men man det man försöka Man, man, man automatiskt sätter upp, upp en barriär. Jo, jo. för det, det här. Alltså, man, man vill undvika undvika vissa specifika definitioner. Jag, jag, jag ser ju det här som att det är den här liksom, förmågan att få den här typen av upplevelse av då en trigger som kan vara mycket personlig. Jag kan till och med det här att bara fokusera på någon vardaglig handling. Och på något sätt bli i ett tillstånd av en sån här när um, man tänker på mindfulness-synvinkel det här är eh, en sån närvaro att om, om man vill se det som en, nästan som en sån hypernärvaro att för mm. den där ena stunden så är du helt där, du är fullständigt hängiven åt just den här ena saken om det då är att byta sida i en bok du, mm. för du har sensationerna av pappret mot fingret, du har det här ljudet av när du för det. Att redan det, har jag läst det här, att kan också redan liksom skapa en, en, en form av det här. Men, mm. men alltså, jag ser det ju snarare som att det, det handlar ju om en, en sak som människor har olika kapacitet till. Jo. på samma sätt som du nämnde det här självvalda autism <laughs> men, mm. men, men så att säga, man, talar, man talar om det här ett, ett autismspektrum på vilka alla människor placeras. Men jag tror liksom äh. att varenda så här innehållsmakare på Youtube och framförallt Twitch snart liksom är på sitt alldeles ägra spektrum för att liksom, du kan ju inte sätta på någon typ Twitch stream, utan att det kommer någon och fullkomligt dragglare autism i dina ögon att du, du sa tidigare att jag menar inte ju alla innehållsmakare är unga men att det finns liksom Nej. de här de här nyskapande innehållsvideorna som görs på viral media så är ju definitivt om de ungas marknad och då får man ju fundera äh, själv vad det är, det är väl. Och då får man ju definiera själva gränsen för unga Men jag tänker unga liksom så här under 30. Och att eh, nu är det inte bara muckbang som stör mig på internet. Och som Sami, vad stör Va? då? Vad stör inte dig på internet, Sami? No, men din mamma! Men, alltså, <laughs> men att hon kan nog säga att han hon. Och inte bara muckbangar hon. Att det är liksom varenda video jag säger, och det spelar ingen roll om det är spelvideor, matvideor det sitter alltid någon ung människa och liksom gör en yeah. apa av sig och de liksom, de bara liksom tävlar med alla andra, alla som är på topp så är liksom antingen så fucking toxic eller så äckliga att man bara står där som oh god, och de har alltid en stream med flera hundra personer som bara sitter och liksom skriver och liksom gör sina pepparkämt och hålla på Yeah. Jag, jag vet som inte att när det ska lära liksom nöjesvärlden till det här. Ja. Yeah. <sighs> alltså här, but, but, alltså här är then, de här gamla goa take... liksom fucking reality tv-shåren börjar ju se ut yeah. som tv-guld snart. Och det skrämmer yeah. mig. För att det är liksom yeah. det här everything from nothing mentaliteten. Yeah. Att liksom att... Du, du har någon som bara sitter liksom, jag, jag vet att det finns ju som en Det kommer alltid att finnas en subgenre av, av uh, tjejer som gör någonting, pressar ihop sina tuttar liksom i u pengar in den är mellan dem Men uh, det, det sitter ju folk och i princip, ja, det ska kunna sitta någon och räkna äggkoppar och det ska ändå finnas en marknad där det är en massa liksom, autistiska fitter i en stream och liksom bara sitter och gör sina Liksom jävla snurrande PP-emotikons och shit. Och är som att har inte ni någonting bättre att göra? Ja. Mm. Och här är ja. liksom muckbang i nötskal. De är som så mm. extrema. De är som så... Jag vet inte. Ja. Att för att jag har inte någon sån här inre som ja, jag antar att alla har väl någon sån här någon sån här egen gräns men jag har inte någon sån här inrelatent dekorum som måste forskäras på hela världen jag mm. tror att om det liksom om de här grejerna inte var så stora eller jag tror om folk reagerar mer som så här att what is this och så här på det, så ska jag inte fundera yeah. mycket men som jag menar om, om det fanns liksom en marknad att göra att inte vet jag liksom uh, blåsa upp en ballong och sen suga upp luften med röven så då finns det säkert liksom folk som ska hoppa på den liksom bandvagnen och bara liksom att Jaha, nahmen, jag kan väl tjäna pengar på det här och så gör de det yes. men att mm. Det är ju på samma sätt som att jag blir trött när det. alltid är liksom den, den lägsta gemensamma nämnaren. Det är som att titta, äter mat. Jag har också ätt mat. Yeah, bästa videor. Ja, jag ska jag... följa dig för alltid. Vad? Jag har inga standarder. Ja, men men, men, men igen, det, där är, det, det är ju det här: du, du måste ju för att skilja för att dig från mängden. I, om man tänker på allt all det som skapas i, i idag så att säga varje, varje minut så, så, så går ju många till det att du, du behöver bete dig mer extremt. Där, är, där är, har vi ju också säkert nog diskuterat i, i koppling till vissa andra ämnen tidigare med just det att du be, måste ju på något sätt ta åt det där utrymmet, du måste ha någonting som gör day till dig till skillnad från, från då uh, Kalle Petter Men det här extrembeteendet som... så dödar all kreativitet för ja, det alltså handlar det... inte längre om mm. innehållet, det handlar liksom om utförandet och att ja. som ja. Jag menar, vi behöver inte se längre en politik så ser vi ju liksom hur det har förgiftat allting, att det finns inte längre någon sån här ska vi säga gemensam standard för hur man får uttrycka sig i media eller liksom hur man får förmedla sina åsikter eller hur, hur man ens använder det eller behovet av källhänvisningar. Men att på mm. nätet där, där det inte finns den här strukturerade uppbyggnaden som till exempel konventionell TV och yeah. som program måste ha där liksom det är liksom innehållsskaparnas marknad så ser man ju ändå hur allting verkar som så här skifta gravitera gravitära mot någon sån här extrem kultur där allting bara handlar om en massa personer som beter sig och så ska vi alla sitta och applådera för att det här är den nya tidens kärnor och att och att när du då sitter och har en video där liksom och smaskar och sådär så att jag tror att det som rätar mig om jag riktigt tänker efter så att det finns det några avsakrande av finns det några vettiga kommentarer? Nej. Finns det liksom mm. något sådant här baktankemätandet? Nej. Finns det liksom någonting som ger någon såna djupare innebörd överhuvudtaget? Nej. Det är bara liksom någon fitta som sitter där och äter jättemycket mat och smaskar och dreglar och liksom bara äckligt. Och det här liksom ja. så har folk att Ah, visst! Alltså, men why, vittu Varför det här? Vitto, vem som helst. och gå till ditt eget kök och liksom häll i de makaroner och smaska. What the fuck! Men, men, men, men här, vi kan ju inte räkna bort hela den här uh, som ju kanske kopplar mer till den här västerländska den västerländska versionen av det här fenomenet man, mm. som ju är det att man kanske följer med nu, i princip en, en individ eller en karaktärs förfall uh, mm. för, att, för att man ändå försöker, även om man kanske vet att en del av det här så är uh, så att det är fake, det är skådespel. men om en person har så, liksom så, flera miljarder views ändå. på sina videor jag menar alltså är det svårt att fatta den här personen skrattar hela vägen till banken alltså, Jo, alltså den där personen skrattar what? men, det, men det, jag tycker det är intressant att, man, liksom, att den där fokus i de här kommentarerna så, så är jag oftast på det här med att ja, men titta vad ohälsosam den här, titta vad ohälsosam den här, titta vad den här förstör sig själv. Och jag tror det att det här är väl slutprodukten av liksom det här skamtet som börjar liksom någonstans yeah. på 90-talet. alltså att lol vilken loser. Han har försökt göra någonting men han misslyckades. lol what a loser. Och man bland ignorerar det faktum att den här personerna som försöker gå och sjunga i Idol. Eller försökt uh, göra mat med Gordon Ramsay eller försökt någonting. Mycket mer talang och mycket mer mod än den här konsumenten som står så på TV någonsin kommer att ha. Det finns inte liksom längre ja. den här liksom underhållare och publikgrejen utan folk som upphöjt sig själva till som så här ständiga domare. De får alltid liksom ja. tummen upp och tummen ner utan några som helst kontroversiella konsekvenser. Och det enda som kan mm. komma av det här. Liksom, folk ställer då och diskuterar. Jag men, sen var den här fäta tjejen blivit fätsen. Hon började sin första video där hon äter munkar. Lol tror ni hon. I don't know. Kommer att äta sig om oh my god. Alltså, jag men, är det här faktiskt den riktning vi vill gå? Vi som ställer yeah. och diskuterar. Om en tjej ska äta sig på munkar. Seriously. Ja. Mm. Yeah. Och, och jag, jag tänker att där. Jag ställde ju tidigare den här frågan att leder den här typen av videor till ett förvärrande av ADHD-störningsproblematik hos personer som kanske redan då lider av sån i någon utsträckning. Mm. Mm. Och, och, och kanske som en följdfråga där, att skulle de här videorna behöva en varningstext? Nej. För det är just det här: att kan inte okay. folk fundera själv längre. Alltså, säkert kan en stor del människor, men, men samtidigt så bör man ju fundera på de som inte kan. Ja, men Nikolaj, du, om du minns vad ja. kritiker rossade resension av Bad Boys förra veckan. Ah, ja, jo, jo. jo. Som det var igår. Mm. Mm. Att det är just det där att liksom. Uh, du var arg när vi gick ut från den filmen. Jag var inte så arg. Därför att jag visst, jag mm. För jag visste vad jag vänt, förväntade mig. Och att det var mer eller mindre exakt så. Plus minus ja. äh, mexikanska ninja oäktingar. Men att, ja. mm. äh, men att det är just det där att liksom, jag, jag tror att du kan inte släppa in en apa på en film som säger bad boys trä. Äh, och liksom vänta när den kommer ut och säger någonting och natur, mm. God. för att liksom det här är ju som reaktionen, det här förstår till och med liksom den mest ointelligenta konsumenten uh, men att det känns för mig som folk som förlorar den här förmågan att kritiskt analysera det är som att ja, men jag konsumerar det här ah, nam nam nam nam nam rakt i munnen, oh, vad gott nam nam nam nam, nam. Så jag att, ser du att det, ser du att det var det jag föll in efter eftersom jag var så arg när jag gick ut därifrån? Nej, jag, du var arg därför att liksom, du hade hoppats och, och det här är ett misstag. Ja, alltså, listag. alltså, jag hade jag hade ju inte förväntat mig att den här filmen skulle vara liksom, äh, äh, ja, men, nominerad till Oscar för, för bästa film i några år. Låt oss år. inte in i stressa. Liksom, vi har diskuterat Nej. den färdigt. Liksom, don't, don't. Nej, jo, don't, don't. Alltså, vi, vi har vi har don't. gjort det men. Don't Liksom, ja, it's min mamma Ja, min mamma Backa iväg från både bad boys och min mamma Alltså We're done Men att jag tror att liksom du, du reagerar slikt Därför att du liksom Hade ändå förmågan att säga Men det, här var inte, det här var inte bara Värre än förväntat mig, det här var ännu värre Och du reagerar ja. På ett intellektuellt sätt och kanske är för för att du har någon koppling till dem tidigare. Men vi ska inte gå in på det. Ja. Att, äh, referera ja, ja, till ja. tidigare skrik. Men att det är liksom. Så tror jag de flesta får lära. För de är liksom så att. Oh, nom, nom, nom. Vad ska jag äta härnäst? Och det kommer som inte den här punkten av. Ska vi säga. Kritisk och akademisk dissemination. Utan det blir bara liksom att. More, more, more, more, more, more. Feed, ja. feed the machine, feed the machine, mm. feed the machine, feed the machine. Och att kanske är det att nu tillhör jag inte de här människorna som spenderar tio timmar om dagen på Youtube. Yeah. Och, att, och det finns sådana personer. Om du sedan lägger yeah. till Twitch och allt sånt där så att folk spenderar nu mellan liksom sina jobb och skolan och shit och på sina uh, olika mobila enheter en helt övergävligt hög tid på bara konsumera innehåll. Så att yeah. det handlar ju inte för mig så handlar det fortfarande om att ja, men det finns för många val. Jag har begränsat med tid och jag måste välja det bästa. Ja. Men som är logisk följd att ja, men då väljer jag bort shit. Och för mig är mukbang shit. Jag säger inte att ja. all mukbang är shit för jag har sett långt ifrån all mukbang. Men det mesta jag sett det som shit Och jag tror alla som ja. säger på det så har antingen en absolut allt för hög uppskattning av exkrement i alla former. Eller så de just att de har ingen skillnad vad de säger. De ska kunna se en e stå och liksom stöna på en vässa. Och det skulle, som, det skulle vara underhållning. Därför att de har sett det med sina ja, ögon och därför måste det vara bra. Ja, men, ja. men en, en mans en mans skit, en annan mans gödsel. Ja, I, I guess so. Vilken fin liknelse. Ibland kan jag. Ja, men, okay, men allt kan ju inte vara gödsel. Att, nej, men, nej, alltså allt, allt kan ju inte. Nej. Att, men, men så här, ju, men jag så här att... hör jag hela tiden från vänner och bekanta och, och andra missfostrar. Att som att, ja när jag börjar nu se den här grejen och sen det var ju inte så bra men nu har jag sett hundra timmar och att ja, jag måste nog säga att nu, no, var det är ju kanske nog en hundra timmar som jag tittar. Mm. Ja men, men, men, ja. men, men, men varför, varför tittar du hundra timmar? Nej, no, jag börjar nu. Titta och sen så fortsätter. Jo, alltså I get that. Men, som, men, ja. du, så, det kommer aldrig den här som gränsen att ska jag fortsätta? Skall jag hitta ja. något annat? Det är ja, bara som men, men, ja. go. Mm. Ja, ju, men att i någon skede så det du kan ju inte. Det här har vi också diskuterat tidigare. det här. Det här. Fenomen är att du, du kan på något sätt inte, inte tänka dig det där att hej, det här jag tittar på, det här var en eh, liksom, a waste of time, det här, var, det här var fullständigt utan värde det jag tittar på. Den tanken verkar ha blivit hemskt svår att på något sätt ta, ta till sig att det jag gjorde nu, det jag ser på det här är inte värt min tid utan du blir såhär, men banne mig det här måste vara, för att så banne mig jag har redan tittat på två avsnitt av det här, nu ska jag se de här resten det är 62 avsnitten av den här anime, animen för att banne mig har jag sett två avsnitt, så då ska jag se på resten fast det är fullständigt crap Men det känns ju som folk nu bara som så automatiskt förefaller fallet att vänta på någon sån här uh, auktoritet som säger att hur de få känna jag menar tänk vad folk flockades till den här Harley Quinn-filmen och, och nu liksom yeah. det har gått någon vecka och tillräckligt många personer har sagt menar, det här var ju totalt misslyckande och den här feministförfattaren till den här är ju helt säpe och liksom så här. och då är jag plötsligt vad? Oh! Oh! Oh! Ari! Ari nu alltså, men varför var du inte Ari när du såg den? därför att jag var så arg att jag måste vara tyst en stund. Ja, okej okay då. För det är ju som man får ha en egen åsikt. Helt helt tillåtet. Riktigt mm. bra. Att äh, nu så är det ju vi vid och diskutera folk som står och äter äh, ja. på ett fetischistiskt sett online ja. Ja. Men, när man kallar dem fetischer så att... blir det ju vissa associationer men jag vet inte ja. jag, jag har sett nu liksom ett antal videor videon som i mitt val hänta försökt i forskning gällande det här ja. men att som, jag kan inte säga de här videorna och liksom säga att det här inte skulle vara fetishistiskt Um, alltså med den Igen, den, igen den, liksom, den lilla mängden material Som jag har sitt på inför, För att förbereda mig för det här avsnittet Så jag håller med jag, mm. jag tycker också att Men det kan ju vara att det, det är Mitt störda lilla sinne Som placerar in den här Betydelsen I de här videorna men måste... det går det bara jag mm. Av alla de här miljoner tittarna Som har som har reagerat så här. Men skulle inte vara skrämmande om vi var de enda två i världen. Som satt och kollade på det här. Och som, ja men för fuck sex, Stäng munnen och sluta smaska. Och äta liksom så här. Sensible ja. portions. Ja. Ja, Att, portion control. Ja, ja, på tal om Ja. Ja, mm. nej, men alltså som. Alltså, fatt, kalligt. Men om, om man ska som säga rent psykologiskt på det. För att jag har försökt. Men kanske vi kan göra det i tandem. Att om vi liksom. Säger på liksom muckbagner då. Som någon sån så här. Stimulans. Att någonting så här njutbart. Som man ska kunna få. Av upplevelsen nu då. Att sitta och se yeah. på en sån här muckbagnvideo. Att jag vet ju att äta i sig. en ganska så här. Primal. Väldigt så här jurisk. Väldigt så här centrerande handling. Att vem blir som inte så här mm. stabiliserad och välmående infinnelse av att sitta nära och äta god mat. Du kan ju säkert välja videor som har just den mat du tycker om. säg du då nudlar för sakens skull. För det verkar ju finnas tusen för varenda en video av någonting annat. Sitter du där då och säger någon slaffsa i sig då är en över jävligt stor portion med nudlar. Smaskar och slickar skålarna och ånga och skrapar och håll på. Vad kommer det här välbefinnandet in? Att vad är det som vi missar och alla andra fattar? Att liksom, hur, hur, hur blir det här liksom. Inte bara terapi utan underhållning för mig. Ja. ja. Jag, jag, det, det närmaste jag kommer till där. Så är ju att ett. Om du tänker på den där upplevelsen. Av att du, du är med. Du är delaktig. Uh, och du, du så att säga, du ser den här, den här processen där. Uh, den här kopplingen till det här ASMR igen, så är ju att du kanske av de här ljuderna, eller uh, den här handlingen uppnår någon nivå av välbehag. Uh, det, det är kanske de faktorer som jag kommer att tänka på här för att jag i all ärlighet så jag har hemskt svårt att att, att se, se det här men det skulle ge någonting jag, jag funderar här samtidigt att om jag till exempel skulle ha en klient som skulle komma till, till min mottagning jag skulle vi slå Med, honom i ansiktet om det visar att han gillar mukbang ursäkta, jag skulle slå henne i ansiktet ja, förlåt, jag menar inte var så okänslig där Ja, exakt. Ja. Mm. Men, men faktiskt alltså, jag, jag har jag försöker ju och, och vill ju alltid sträva till att bemöta liksom, personer på ett, på ett respektfullt sätt och att uh, försöka liksom, nå så mycket av en, en förståelse för, för deras, liksom, situation som möjligt. Men jag har hemskt svårt att se hur jag skulle kunna på, på något sätt liksom, nå någon form av förståelse. Mm. Gällande, gällande det här att mm. men, men, men igen det, det är ju, jag ser det ju kanske snarare som att det är en brist hos mig det här för, för, för jag, skulle, jag, jag blir nog intresserad av att jag skulle vilja veta jag skulle vilja nå någon form av insikt här. No, no, det är det men men det, här, det, här är väl, det här är väl tanken Det är väl det som går igenom huvudet på alla uh, H.P. Lovecrafts uh, Karaktärer när de står inför uh, Inför dörrarna till Irljeh och, och där Cthulhu uh, slumrar mm. de, de, de, de förstår inte Men en del av dem skulle nog vilja Lära sig Ja. alla de där nudlarna så det är Cthulhu har inte en tacklar det är bara nudlar ja vad är det skulle ja och det som tappades bort i, i Lovecrafts skrivelser det borde ha slutats med mukbang ja <laughs> sista och slutliga, vad betyder det egentligen? Och det var Raku som försökte alla med munnen full av nudlar. <laughs> Exakt. Ja. Oh, han låg och drömde yeah. Roli för att han var så mätt och belåten efter en riktigt god måltid. <laughs> ja, kanske det var till och med kyckling som ja. kom med i bilden. Varför men men, men jag, jag, jag märker att det, det är svårt det för att, att det, det, det finns... Du, jag tyckte du tog på ett bra sätt upp det här med ätandets med mm. betydelse. och, och den För eller här, efter, jag skräk alla. <laughs> ja, jag tror att det var, det var både före, under och efter. Okej, okay, det var bra. <laughs> ja. men, men, men just att det... It's only love. Det, det, det, här, det, här är en, det här är ett fenomen som... Jag vet inte vart det här fenomenet heller är på väg. Det är att, bara, bra. Hur, hur, hur utvecklas det här vidare? Och jag, jag kanske, jag frågar av det att borde de, de här videorna ha någon form av liksom varningstext. Men jag tror ju Och, att liksom det här är orsaken för coronaviruset flyger runt i världen just nu. Det, det, här, det här är den logiska slut, slutklämmen. Nu, ja, att nu, nu har ja. folk så säga på nätet att det blir ett, ett fysiskt virus som sprids runt i världen. Det tror ja. jag. Ja. Plötsligt ja. gillar jag det att, att corona-ölen <laughs> har sålt dåligt i följd av coronaviruset. Du vad jag annars kom på, säkert som följd av ja. coronaviruset då, att liksom, <laughs> du vet, det här liksom när Kutulhu alltid äh, har äh, avbildat av någon sån här, äh, så här, äh, vad heter det, akutiskt, äh, ut i ja. monster med tentaklar Det är inte tentaklar ja. alls, det är nudlar Som har fastnat när han äter så sig ja, Exakt <laughs> Och det är vad som händer dig När du får coronaviruset Så det är för mycket mukbang Så utvecklar du då tentaklar Eller kanske en nudlar som bara ja. sätts fast i ansiktet På dig ja. Jävla eldritch ja, beast Ja Lite reaktion att som... du försöker skrapa ja. dig ur Liksom the nether realms Satan. Ja, så, så, så, så vi är egentligen där nu eftersom uh, vad var det som gjorde? <gjorde>, gjorde de här karaktärerna i Lovecrafts texter galna? No, ibland, då tanke tanken på Cthulhu alltså mukbang-videor. Ja, alltså Ja Lovecraft var ju nog förra sin tid. Uh, ja. Jag undrar vad han det... hade att säga på sin Twitch-stream. <laughs> <laughs> ja, Jag tror att han Ja. jag tror att han var, han var lite väl introvert för en Twitch-stream. Jag tror liksom, späckan, ja. då går det något egentligen bara handlar handla om alla de här definitionerna som inte lärde någon vart i det moderna samhället. Att... Ja. Mm. Men, <laughs> av ja, alla alltså, ställen, är... jag tror den här muckbang videon ja. skulle gå så tror jag faktiskt att vi skulle hamna på Cthulhu och Lovecraft med eller Nä, utan nular i det... ansiktet. Men, men, jag, men jag, ty jag tycker nog att det, det, var, en, det var en vacker råsnöbryggare där. Ja. Galet bra. <laughs> ja. <laughs> gmail.com. liksom skickad in ödesdigradomedagsprofetia ja. med eller utan ja. nudlar i ansiktet. Ja. ja. Wow. Alltså, ännu, ännu, ännu för att då här, kanske avslutningsvis lite jag, jag vill ändå komma tillbaka till att jag ser kanske själv att någon form av sån varningstext ska vara men, men vad du skulle ha varningstext på det? Om du säger det här så är du dum i huvudet. Nej, men alltså snarare att det här innehåller som, vad ska säga, det här sättet hur man äter här, de här mängderna, så är inte, så att säga, det här är inte någonting man ska göra på regelbunden basis. Alltså, som, men come som, on! Alltså, för, alltså... Nej, men alltså jag, jag tänker helt, jag. Tänker att jag det, det, här, det här är så som jag tycker att eftersom du sa att absoluta majoriteten som ser på det här så tänker jag säkert att jag att vad fals. <laughs> men, äh, men, men jag tänker på en, ändå på så att den, den andel av människor som då kanske inte har den liksom, sinnesnärvaron Eller den, den, så att säga, men, den mentala styrkan att. Att kunna liksom se det här som, som eh, undantagsfall. Eller se de här eh, sakerna omkring det här. Så ja, men... då, för de personerna som ser, för ett till exempel en person som livär sig på att göra så här videor. Mm. Uh, så, så är ju frågan att okej, okay, vad gör de här personerna här emellan? Uh, och liksom hur den. Hur den hur är deras livsstil? Jag, jag tänker på kopplingen till sådana här fitnessprofiler. Ja, för om, där tänker man att ja, här... men du borde ju se ut så här. Du vardagsmänska borde ju se ut så här med så att säga, att varje lilla muskel på din kropp Så är fullständigt. Liksom, det, muskeldefinitionen är så total att det ser ut som att den var dit målad. Jo, äh, jo. Så det är just den ja, där tanken att liksom, hej, den här människan lever. Äh, jo, jo. kring det här det men här om liksom vi gör dens... det här jo. så då ja. öppnar vi mm. en dörr alltså då, då öppnar vi liksom en dörr som vi inte kan stänga då blir det liksom såhär, varenda gång du ser tecknat så måste det komma en disclaimer som alltså, PS, inte på riktigt eller liksom varenda gång ja. du säger Fast and the Furious så kommer det vara PS, inte en dokumentär att liksom att ah, ja, ja, jag trodde att, att, att varningstexten där skulle vara att PS Vin diesel du kan inte liksom ta bort den här slutgiltiga stegen från människor att tänka själv att liksom att om du står och säger någon är i sig ett berg med bärer min liksom två gånger yeah. i veckan och det är så något där verkar ju helt sunt och förnuftigt så då är det som, ja, men, yeah. kanske du förtjänar då att liksom ta av dagar av dig själv av liksom nöd eller No, där, alltså. där, där är jag då kanske för det här som så som, som många i USA då anser att de är emot alls det här med big government. Men jag, men jag tycker nog att som liksom, jag, jag, jag ser att det, det kan vara att det kan ha sin fördel i att understryka de här sakerna. Ja, men det här det betyder ju inte att du inte skulle få skapa det här materialet. Men som, nu, får men, du, nu får du skapa det här materialet men bara med mig så tycker jag att man borde kunna inse att hej att den här, den här saken har de här, att det finns de här aspekterna som är bra att fundera på och okay. om man då tycker att ja men det där förstör totalt min njutning av det här, om jag inte får se på på Fasten med Fjölja så kunna tro att det är en dokumentär så, så då, då måste jag säga som att jo. ja, så, ja så, så, då, så då, då, då måste jag säga att då är, då är jag snarare sådär liksom, du ska inte titta på det här om du blir sådär bestört av, av en varningstext, av en ja. triggervarning. Okej, okay. men nu tänker jag väcka liv igen, gammal klassiker. Kasta kacka på hjulet för att få det att gå fortare. Låter det som en bra gameshow eller bra program överlag? Kasta nah, alltså jag på jag måste säga för att jag få att mig ganska fortare. skeptisk till det här. Varför det? Det är kasta kaka på hjulet för att få det att gå fortare. Ja. Yeah. Du måste ja. inte bara kasta kacka. Du måste kasta kacka så att hjulet går fortare. Då får du sakta ner. Ja. Då går det inte fortare. Kasta kacka på hjulet för att få det att gå fortare. Yeah. Ja. En obskyr referens med en väldigt passande sådan. Jag tänker inte börja förklara dess ursprung. Ja. Inte här, så så, inte så nu. vad menar du? Så vad vill du komma till med, med det här? Det jag vill komma till är att liksom det finns en gräns för hur dåligt någonting får vara. Och att den enda som kan sätta den gränsen den enda som moraliskt borde sätta den gränsen är du själv. Om du inte liksom har kapacitet att göra det så tycker jag inte att... Liksom samhället eller regeringen eller ens jag, även om jag så gärna villas god komma in och säga att Hör du, nu har du bevisat bara liksom genom ditt, ditt helt som så här planlösa och järndörda konsumerande du är inte nu längre värdig så nu, så nu så tar vi ditt internetkökord och så river vi sönder det och så får du inte vara på internet något mer tills du har lärt dig att konsumera som en vuxen måste sitta och liksom titta på när mamma och pappa är konsumera en stund. Hoppas du gillar Jeopardy. Att... Och, men, men i vilket skedje drar, drar du likheter mellan det att du, du skulle säga att ja, men nu har du tittat på det här. Alltså nu får du inte titta på, på sådana här saker mer Hur drar du en, ett likhetstecken mellan det och det att en video skulle ha en, en text där i början som skulle påminna att hej att... Var medveten om de här sakerna. Ja, men här är det här. min poäng. Liksom att om du tittar nu på ett program som kastar kacka på hjulet för att få det att gå fortare. Ja. Om du tittar på det uteslutande så blir ju alltid frågan i jämförelse till vad. Är det här bättre eller sämre än Melodifestivalen? Bättre. Är det ja. här bättre eller sämre än uh, Narcos? Masterchef. Ja. Att som i något skärde så måste ju liksom den här värderingsprocessen kicka in. Och i någon skede måste det komma yeah. den här insikten. Kanske lite snabbare för vissa. Kanske lite långsammare för andra. Yeah. Men i någon skede måste det ju komma den här insikten. Åh oh fuck, jag ett program som jag kasta kacka på hjulet för att få det här gå fortare. Kanske jag borde gå vidare med mitt liv. Och om det, Då finns yeah. en varningstext där som är som att hej PS, om du tittar på det här så måste du nog riktigt omvärdera dina livsprioriteter. Så då känns det som att ja, som tar i hela processen. Att, liksom, det måste ju komma den här processen där du själv kommer till den här insikten. Komma till inskit som så fint har uttryckts av en luminär inom ämnet. Så att, om du aldrig ges tillfället att komma till inskit så... Vad spelar det för roll då? Det finns för varningar. Det är min poäng. Nej, men, jag, men jag tänker att en, en varning så säger jag ju inte specifikt att hej, att tittar du på det här så är du en idiot. Vad, vad Utan en, varning, då? en varning säger ju att hej, att vara medveten om de här sakerna då du tittar på det här. Men då är ju varningen bara en gardering för antingen programmakare ja. eller någon annan för att de inte ska hållas liksom lastbara ifall någon typ äter ihjäl sig på nudlar. Att vad har det liksom, hur hjälper det personens välbefinnande? Min poäng är ju att folk tänker inte längre på det de konsumerar, vare sig i ja. mediaform och antar i matform dessutom som en utsträckning. Ja, men är inte en, en sån här tilläggstext så är det inte där för att då, då så att säga, försöka kanske väcka den här tanken um... om du inte, om du inte då själv kommer fram till den. Vi verkar ha nått en perfekt cirkel. Jaha. Ja. Nå, no, um, ja, jag återrefererar till mig själv som återrefererar till mig själv. Ja. Just så. So. Ja, jag ska ge dig ja, personer till Ja, och till du menar att du är, är den perfekta cirkeln? Jag är ganska rund. Jag har sett allt för mycket muckbang. <laughs> ja. Fat by association. Så det var det du ville komma, fat-shaming. Det är därför liksom Kutulhu aldrig liksom kommer att ta med dig som gäst i något program. Nej. Ja. Nä. Men, men, det, men, det är, men det är väl så. Inte, inte kan man ju få alla, alla med sig till, till, sin, till sitt mukbang-avsnitt. Men vet du, Annos, ja. jag kom just på vad som skulle göra vilket som helst mukbang-avsnitt äh, mycket bättre. Sex. Uh, jaha, Nä, även om juderna kunde vara lite liknande där juderna? skrämmande liknande uh, nej, äh, jag, jag att... vad va, va då? alltså sa du juderna, alltså what? alltså uh, Ju, uh, juderna juderna, ja. okej okay, nu no, make of sense okej, okay. jag bara funderar om du har gått som totalt så här zionist ogolod uh, fortsätt, <laughs> nej, nej, nej i de juden det det auditiva aspekten ja. här Jo, ja um, så alltså i retrospekt det mycket mer sens men vi har ju ah, redan liksom kör den riktigt snett på kultur så jag, jag känner bara <laughs> att man kan bara eskalera här ifrån men please ja. go on jo men alltså det som, det som sagt som skulle vara pricken på IE i varje varje så här avsnitt. så skulle vara att man bjuder in pastor dr martin sempa för, för så skulle han kunna sitta där och kommentera den här videon. Och vet du vad han skulle säga? Vet du vad hans riktiga tagline här skulle vara? Uh, vill du höra? Ja, tror jag kan gissa ja. men du går Okej. Okay. He puts the food deeper. Exakt. Bra. Jag, jag är ganska nöjd med det här avsnittet. Jag tror det har allt. Ja, faktiskt Ja, så, det, har, det har judar i maten det har kutulhu i ansiktet det har pastor doktor Martin långt ner i svalget jag, jag, jag tror inte det blir bättre jag, jag tror att vi har, vi har dukat en helt suverän måltid som inte nu bara vi har fått en del av utan nu som hela internet får bereda sig att äta upp ja. jag tror inte det blir bättre jag, jag tror att vi ska bara liksom backa ut. Att som, ja. Jag tror allting vi kan säga efter det här skulle bara, skulle bara förstöra det. Ja. Ska vi gå långsamt smackandes in i natten? Det kan vi göra. Triggavarning!